Okej, hej och välkommen till avsnitt 15 av Abita och Nördenäs. Det här är Nico som med färnan. Hallå! Och idag är det bara vi. Ja visst! Danne är borta på, ja, någonting. <laughs> Han hade <laughs> ja. väl inte tid eller vad det var. det var. Det var mycket nu så vi kör på vi två bara. Ja men precis, det funkar väl lika bra det med ja, vi har gjort det förut så det ska väl funka nu också. Ja, precis. Jag hoppar in på vad vi har nördat du kan väl börja. Ja, eh, jag har fortsatt med Broken Sword och förstår äntligen kanske varför det heter Broken Sword. Okej. Okay. Faktiskt. Eh, det är första gången det nämns någonting om ett svärd nu i storyn. Jag kommer drygt, vad är det, 54 eller 55 procent ungefär. <laughs> och eh, det är första gången det nämns om ett svärd. Okej. Okay. Annars har det ju bara varit så här värsta kriminaldäckaraktigt Man springer runt som privatdetektiv och bara letar efter ledtrådar och letar efter, ja men försöker ta sig fram i en mordutredning egentligen. Men nu först så börjar du prata om eh, Knights Templars och det börjar bli värsta konspirationsteorierna och grejer om allt möjliga gamla sektor och sånt. Så nu börjar det bli riktigt spännande. <får> Okej, okay, ja, coolt. Så att jag kommer nog försöka spela klart det så fort som möjligt faktiskt. För nu började jag fastna i det. Nu spelar jag på lunchen och grejer på jobbet också. <laughs> okay. att, och det är väl egentligen det jag har att så i spelväg. Annars håller jag ju på rätt mycket i garaget nu. För det är ju tävling igen den sjuttonde. Mm. Så då måste ju bilen vara fit for fight. Och sen håller jag ju på att ta ett körkort till också. Ett BE-körkort så jag får köra... Tung släpvagn också Så ja. jag kan dra runt på det här På släpvagnen också till tävlingar Så jag slipper jag ha någon som åker med och kör den hela tiden Ja det kan man vara ganska skönt Ja det ska bli jäkligt skönt alltså. så då, kan man ju liksom, då kan man ju åka och hämta bilen själv När som, hur som och bara Då behöver man bara ha trailer istället Ja precis My Mycket enklare än att behöva leta efter någon För det första efter en trailer Och sen efter någon som kan åka och hämta bilen på trailern. Ja då kan man lösa det själv istället liksom Ja precis så, så det är fullt upp Ja, precis. Så det är väl det jag har gjort den här mm. veckan faktiskt. Ja, själv så... Det är väldigt mycket Blood Bowl. Mm. Mm. Och eh, jag har lärt mig att eh, jag hatar det där spelet. <laughs> Men ändå älskar jag det. Jag vet inte riktigt vad... Alltså, det där är jag... någonting du gör, alltså, verkligen. Mm. Det, typ, I många spel som du och jag spelar ihop är det alltid så här... Det är, det är du som får mig taggad som fan och vi, vi spelar en stund så börjar det gå åt helvete. Då bara säg. Nu, nu hatar jag det här. Det här är skit. Ja, fan, det, det är, är, är någonting som är att det går inte lite åt helvete utan går <laughs> åt helvete så fort det är något. Jaså vadå då? då? Berätta. Nej, men det är... Alltså, jag... Allting är ju liksom tärningsbaserat mm, och tärningarna mm. är ju aldrig på min sida. Ah, du tänker så. Men sen är det liksom men det är väldigt mycket jag älskar det här spelet. Jag, jag har ju pratat tidigare om att jag har tänkt att göra lite video och sånt där. Men jag har också väldigt mycket att göra just nu och den tid jag har, det går över allt går till Blood Bowl. Ah. För när jag väl sätter mig ner, då sitter jag det är liksom, ah, jag sätter mig ner efter en 10 minuter, en kvart så sitter jag där och svär och gormar. Ändå sitter jag och spelar 4-5 timmar sträck Ja men det, det är enkelt alltså Börjar man väl spela så Då, då, då fastnar man lätt för, det, för det, det Ja vad ska man säga Det känns inte som att det tar tid Men det tar ändå tid att spela på något vis Ja precis och nu har jag börjat spela liga Visst bara mot datorn men jag har ju börjat komma upp i det här Och lärt mig med pengarna Köpa spelare Och levla och sånt här Just den taktiken mm. Och det är riktigt kul Men det är också så spelare blir för gamla Spelare dör, spelare blir skadade Och och som sagt, det är alltid tärningslag Och jag blir ju gristokig mm. Men det är inte bara tärningarna självklart Utan det är det att När man har suttit och spelat i 4-5 timmar Då börjar man tappa fokuset ja. Och då ser du sådana här misstag som Ursäkta <coughs> oj, så. eh, Sådana här misstag som att eh, Man ska springa förbi En annan spelare mm, Då står mm. det ju procent, hur många liksom procent man kommer förbi Ja. Det blir väldigt mycket dubbelklickningar när man har liksom spelat ett tag. Man tänker inte, man bara Ja men jag ska springa hit, klick, klick Ah, och sen och står så... det nere i hörnet, ah. du har 16% och klarar det här Vad fan gjorde jag så därför. Och så har man inga såna här rerolls re kort som man kan få också Då har man inga såna kvar heller Så att det, är ju, det är åt helvete, man är körd helt enkelt Nej, för du kan klicka en gång och då visar den banan Och det kommer upp statistik Klickar du mm. till, precis som jag, jag dubbelklickar Då börjar mm. ju kuta och då, då har man ju pajat allt redan ah, precis. Ja, precis, men det händer ju jätteofta fan, kan... Man sitter där lite för in i det Och man, man tycker att man tittar och bara Det här borde inte vara något problem och så, du, så dubbelklickar man och så bara. Ja, ah, just det. Det stod ju en kille där också som jag måste liksom försöka blocka ifrån. Och det gick ju självklart inte. Nej. Men som sagt. Nu lå, ja, som jag säger. Jag hatar det. Men ändå är det någon oerhört kärlek jag har till det här spelet. För så här har jag inte fastnat i ett spel på bra länge. Alltså, mm. Jag är helt fast i den här skiten. Det är ju skitroligt. Ja, så jag har jätteroligt med det. Men. Det är ingenting som får mig att sitta gorma och svära så här på bra länge Men ändå alltid vill jag komma tillbaka varje dag ja, ja. Men som sagt, utöver det så spelar, håller jag på nu med Dungeons and Dragons grejer vi ska ju mm, spela nu mm. på lördag så det är mycket att preparera inför det Så utöver det har jag inte haft så mycket tid Jag har ju dumt nog börjat gymmat igen Så det är ah. det. där sitter man ju några timmar liksom Eller sitter man där några timmar och sen kommer man hem trött man ja, Och så ska jag försöka hinna med någonting annat Men förhoppningsvis ska det väl börja lugna ner sig nu Från och med nästa vecka något Så att jag kan börja fixa lite videos och sånt Ja, Jag ja. planerar. Ja, man ska väl inte lova för mycket Men jag har lite videos tanke Jag ska ju köra 15 minuter game time Där jag sätter mig ner med ett spel Kör 15 minuter och lite olika Och så ska jag ju spela Resident Evil igen tänkte jag. Mm. Mm. Och sen någon gång snart Nu när det har börjat lugna ner sig Har jag tänkt skaffa eh, PlayStation Plus också. Och då får Aha. man ju några gratis spel. Och sen tänkte jag köra en 15 minuter med dem också varje månad. Så att man får se så att jag liksom tar ner dem och spelar kanske bara 15. Och sen de som är roliga kan behåller man resten slänger man. Ja, men precis. eftersom alla som har PS Plus får ju exakt samma spel så kan man se att vad det är för spel har jag tänkt i alla fall. Så vi får se när det kommer. Ja, jag tänkte inte ja. lova men förhoppningsvis kommer det så att det får lite mer att i bloggen då. Ja, ja, precis. Så att den håller vi sig liv också. Ja, ja, jag tänkte väl säga lite samma sak om det är någon av er som lyssnar som har varit in och läst på det jag har lagt upp så kommer det nog att vara ett litet uppehåll där nu fram till början av november åtminstone mm. För, tills jag är klar med körkortet och sådär så att det blir lite ja, så jag kan fokusera på en sak i taget om inte annat det finns liksom inte tid att kunna göra allting samtidigt både plugga, spela och gärna sätta sig ner och rita som det tar tid det också Ja precis, det är, men det, är, det verkar vara mycket nu ja, Man känner mm. att man har mycket Men det är ja, som sagt, precis. jag är säsongsarbetare Jag är fönsterputsare Så från och med slutet av november Början av december där så kommer jag liksom Då börjar jag Jobba extra bara mm. Mm. Och då kommer jag ha bra mycket mer tid Att kunna köra, göra lite mer nördiga Och sätta mig ner ordentligt och då, Så i december då tror jag det kommer vi bli lite mera videos och sånt som så förhoppningsvis lite roligare så att vi ja, kommer in ja. i det här. Jag har också tänkt att hoppa in i Star Wars beta nu den åttonde och testa ah, okay. den och filma lite och se hur det är. Ah, För jag vet ah. inte om jag kommer köpa det direkt eftersom Fallout kommer ut direkt där nästan också. Ah, så okay. det, är, det är de som är spel som kommer direkt på varandra när de släpps. Så Fallout är det jag tänker satsa på så får vi se om det blir Star Wars efter det. Jag har ja. ju väldigt svårt med multiplayer-spel Och det här är ju ett sånt spel Men jag ska i alla fall testa betan tänkte jag Förhoppningsvis funkar det och jag spelar in Så så får vi se hur det går Helt enkelt Ja men det låter ju perfekt uh, Ja utöver det har jag inte hunnit så mycket Jag har fått hem två filmer som förhoppningsvis ska kunna se till nästa gång mm. Första är Spy Med Melissa McCarthy den Komedifilmen Och sen så har jag fått hem Mad Max Fury Road Ah. Så de har jag tänkt förhoppningsvis nu när det lugnar ner sig Sätta mig ner och kolla på dem också Jag har haft medmärksamma nu i någon dag Men jag har inte hunnit sätta mig ner för fem öre <laughs> Det är så, mycket, mycket Ja men det är ju så Det, det blir lätt så ibland i alla fall Men mm. vi, vi kommer väl försöka åtminstone att hålla igång Själva podden åtminstone under tiden Ja den kommer vi ju inte Även om vi bara är någon som kan spela in Så kommer den alltid komma upp Ja precis, precis Annars blir det några extra avsnitt som vi, vi har planerat så här. Utifall att avsnitt och sånt. Ja, precis. Men eh, pod den här podden kommer ju självklart hålla sig i. Och vi kommer annars nu till bloggen så är det mycket ursäkter. Men förhoppningsvis kommer vi bara komma starkare ju lugnare vi får det. <laughs> ja, ja, men precis, precis. Ja, men det är ju inte snällt heller, tycker jag åtminstone. Det är inte snällt heller om vi sitter och prånglar ut strunt. Alltså det blir ju strunt. Om man måste stressa så blir det ju bara skit i ja, alla precis. fall. Ja, precis. Det ska ju vara och. intressant. Ja precis, och då måste man ändå lägga ner en liten stund Och då Det, det går inte just nu helt enkelt Så att vi, vi får väl ja, Lyfta på hatten och be om ursäkt Om det är så att det är någon som överhuvudtaget är intresserad Och vill läsa ja, det, vi lägger upp på andra sidan Men ja, det är så det ligger till åtminstone mm. Nej, men det är ju så, podden är ju den stora dragpunkten Och den försvinner ju inte så Nej precis Men ska vi hoppa in på nyheter? Ja, kör! Första nyheten. Nintendo har bekräftat att Animal Crossing Amiibo Festival kommer till Wii U och släpps den 20 november här i Europa. Den har väl funnits i USA det tror jag, men 20 november kommer den till Europa. Okej. Okay. DSX-kampanjen stoppas. De har ju, DSX har till den nya spelen som kommer haft en pre-order kampanj mm. där ju fler som förbokar spelet kommer att Få grejer upplåsta till sig och, till, och når man till en viss punkt Så kommer spelet släppas Några dagar tidigare Det var tre dagar Ooh. eller något ja, ja. Men de har blivit ganska nedtryckta Av det att Alla ja, fans och sånt bara, varför? Om ni kan ge ut det tidigare Ge ut det tidigare då ja. Istället för att hålla på så här och Bara för att man ska pre-ordra liksom ja, Boka precis. i förtid så ska vi få grejer Nej, beställer vi spel Ge oss istället Ja, det är sant. Det är, faktiskt, det är nästan lite dåligt faktiskt ja. att säga det att om det blir tillräckligt många som för och beställer så släpper får ni det några dagar tidigare. Precis. Det är ju korkat. Och nu har Square Enix meddelat vi har lyssnat på allting ni har haft att säga om kampanjen. Mm. Efter att jag tänkte igenom det noggrant har vi stämt att avsluta den. Ja, eller hur det behövdes säkert inte mycket tanke där Nej. inte. Uh, Så so Deus Ex, Mankind Divided Som det heter kommer släppas i PS4 Xbox One och datorer mm. Och det ska komma 23 februari nästa år Det är det som vi ja, har sagt ja. just nu ja. Nästa nyhet är Sangeef, klassisk karaktär Kommer tillbaka till Street Fighter 5 Ingen som är All chockad lit. tror jag Han uh, har varit med i typ alla om, inte alla spel mm, mm. Uh, Vi tog ju förra veckan upp Att uh, NHL 16 var det Bäst säljande spelet i Sverige Mm, mm. De har blivit nerputtade till andra plats. Jaha. För här ser jag att kommer FIFA 16 Amen, oh. och är bästsäljande i Sverige. Mm, självklart. De skulle kunna släppa ett, ett NOL 16 och ett halvt, och det skulle bli bästsäljande bäst i alla fall. Alltså, bara om de vill vara kvar högst upp på listan nu i slutet av året. Ja, precis. Just nu är det väl mycket. Det kommer vi bli fallout kommer vi vara tungt och sånt. Men oh. vi får se om det kommer hela vägen. Men ändå svårt, att de kan, ändå svårt att tro att Fallout kan konkurrera med NHL och FIFA på det viset. Nej, om vi kollar som till exempel Metager Solid 5 som skulle vara som är ett jättehyllat spel. Mm, Den är på sjätte plats bara. Ja, precis. Men det, är det jag menar, det är ju ändå det är ändå relativt äh, fotboll och hockey är ju inte så jävla alltså det är så många, det är så brett. Det är så många som vill, som vill och tycker det är roligt att spela. Typ Fallout är ju väsentligen mer inriktat, om man säger. Det blir ju färre människor som faktiskt tycker om den genren på det sättet jämfört med FIFA och NOL. Ja, precis. Det är ju så här i Norden och Europa så är ju FIFA och NOL extremt stora jämfört ja. med många andra ja. länder. Ja, men precis. Där. Men jag kan ju ta ja. igenom listan lite snabbt så mm. har vi... Ja, 28-5 FIFA... i alla fall. Ja, precis. Vi kan... Det går ganska snabbt där. Ett, FIFA 16. Två, NHL 16. 3. Skylanders Superchargers 4. Grand Theft Auto 5 5. Minecraft 6. Gear Solid 5 The Phantom Pain 7. Destiny The Taken King 8. Lego Jurassic World 9. Super Mario Maker och 10. Forza Motorsport 6 Vad sa du? Var Minecraft fortfarande på plats? Minecraft 5 och Grand Theft Auto 5 äh, är på fjärde plats Två. Oh, eh, Minecraft är jättegammalt eh, Grand Theft Auto är väl komma upp mot den 2-3 år nu. Så det är också ja, så här, jag tror det fortfarande säljer som smart. Ja, jag tänkte säga det. Och just Minecraft. Det är ju riktigt imponerande och ändå vara kvar på topp 10 efter så många år ändå. Ja, precis. Och nu nästa år så ska väl Minecraft släppas till eh, den här. Eh, vad heter den? Oculus Rift och grejer Så ja, just då kommer ju sälja ännu mer. Ja precis. Ja, coolt. Mm. Nästa nyhet är att Sony Pictures Animation meddelar att de arbetar på en tecknad långfilm baserad på Ghostbusters. Och filmen kommer produceras av Ivan Re äh Reitman som regisserade originalfilmen från 1984. Och också så att Ghostbusters, de har ju fått ett uppsving, de har ju nått med bara kvinnliga skådespelare och sånt, så mm, de sätts sig mm. verkligen på den här Ghostbusters just nu. Ja. De hoppas väl på att det ska slå igenom och, eller bli liksom riktigt, riktigt poppis nu. Ja. ja, igen. De hade ju sitt käng ja. där i 80-talet när de släppte leksaker och allt möjligt. Så de försöker säkert nu att prångla ut så att de kan sälja lite merch och sånt där. Ja, precis. En artikel till THR meddelar källor att Terminator Univer äh, terminator Universumet har lagts på is på obestämd framtid. mhm mm Terminator Genesis var tänkt som start på en ny trilogi i serien Men de planerna ser ut att inte bli av För uh. den sålde väl ganska bra Men den kostade väldigt mycket att göra Och ja, uh, uh, det verkar inte som att de är riktigt redo att satsa på Terminator igen uh, Nej, nej, nej, Oasis. Ja, uh, men jag tror de har till 2019 på sig att uh, uh, göra de... en ny film eller något, för sen, Annars går det till den som uh, har efter efter det Ja, precis. Och det var väl James Cameron, tror jag, som gjorde andra filmen. Ja, det är jag, möjligt. Jag tycker nästan att han borde få en chans till eftersom han har gjort den andra och bästa Terminator-filmen. Ja, vänta, nu ska vi se. Andra är... Vilken av ter Terminatorerna, eller vad säger man på svenska? Det är T-1000, så... han kommer tillbaka och är god. Han är ond i hela första, så kommer han tillbaka och är god i andra och det är då han möter bruden, eller? Nej, det är tredje. Andra är, är han tre, möter ja. den andra killen. Ja, just det, han! Den är sliske, just det. Ja. ja, exakt, exakt. Ja, ja men den är ju riktigt vass. ju. Mm, så ja. vi får se. Microsoft har köpt Havoc från Intel. Mm -hmm. Havoc-motorn är en fysikmotor som används i över 400 spel. De senaste 10 åren har de till exempel gjort Uncharted-motorn, Call of Duty, Dark Souls, Tomb Raider, Destiny, Halo... Bara för att nämna några så och motorn har ju funnits med en hel del. Mm. Och nu är det Microsoft som äger den, så det är klart. Oh. De satsar hårt här på att köpa upp bolag. Mm. För det som vi köper Playstation-saker så har Sony lanserat Playstation Gear här i Europa och i Sverige. De har ju tidigare funnits i andra regioner, men nu har den äntligen kommit hit. Och här, då, där kan man köpa Playstation-kläder väskor, muggar, fischer och liknande. Men också saker från andra spelvarumärken. Så om man sugen att köpa lite fina grejer så är det gear.playstation.com/sv-se något sånt där. Mm, mm, mm. Men det är bara sök gear playstation så kan ni nu säkert länka er fram. Ja, precis. Square Enix har bekräftat att det kommer att öppna en datacenter med dedikerade servrar för det som spelar Final Fantasy 14 här i Europa. Mm. Eh, och de som redan har gubbar på den nordamerikanska servern så kommer de automatiskt flytta över till det europeiska centret. Ha. Okay. Eh, och det kommer, eh, servrarna kommer att öppna den 20 oktober. Mm. Jag ska se här Ska Mad Max Fury Road får två uppföljare. Men enligt regissören George Miller lär dröjat lite ett litet tag. Han säger så här. I want to do small film without special, bef special effect before I do any of that. Just do it quickly. Hmm. Uh, we shot Fury Road for eight months. That's a lot. Every day in the heat and the dust doing these stunts is very wearing. We got two more planned but it takes some time in the future. Men det är, ja, Mad Max, jag har ju hört väldigt mycket om den och den ligger här i hyllan bakom mig och bara stirra på mig så jag ska väl hinna se den till nästa avsnitt hoppas jag Ja, men det ser vi fram emot, vi får mm. se vad, vad de har lyckats med Ja, precis Halloween kommer till Rocket League Ooh Med starten 18 oktober så kommer Cynix att släppa loss limiterade hattar, lackmotiv och eh, Rocket Trails i Halloween-tema Nej, coolt. Mm. För cool. att komma åt dessa så behöver du in, göra. Ja, det är bara att spela spelet mellan den 18 oktober till den 2 november så får kan du har du chansen att låsa upp allt det här. Ja, häftigt. Ja, då lär vi köra någon liten turnering där ja, du och jag ni så vi får tag på lite grejer. Vi får väl kanske köra någon som vi snackade om där och spela in när vi kör online eller något. låsa upp lite. Ja, lite. det är ja, precis. Så då får vi Ja, precis. Då två saker på en gång, ja, det är perfekt Utan att lova någonting så hoppas vi på det fall. Ja, ja, precis Destiny får mikrotransaktioner Activision oh. och Bungie har bekräftat att Tess Everest, en karaktär därifrån antar jag, kommer tillbaka till spelet den 13 oktober med nya föremål att sälja Till att börja med kommer det handla om 18 helt nya emotes jag vet inte riktigt vad det är men det är alltså grej Man kommer köpa, kunna köpa grejer från honom för riktiga pengar. Mm. Uh, MetaGear Solid 5 får också mikrotransaktioner. Uh, Konami har släppt en uppdatering till MetaGear Solid 5 nu när de har MetaGear Solid Online har släppts. Mm. Det innehåller bland annat ett uh, möjlighet att köpa försäkringar till motherbase om om någon skulle komma att invadera den. Mm. Så det är liksom, du betalar en betaltjänst som gör att om någon kommer att ta någonting från din bas så får du tillbaka det gratis. Alltså, Eller det gratis, för... det kostar, du får tillbaka det helt enkelt. Ja, ah, ah, men det var ju för sig en rätt mm, det var ju en liten rolig twist på det hela. Ja, precis. Alltså, vill du inte så ah, blir du rånad, ja ah, men gå ut i spelet och ta tillbaka det då. Ja, ah, precis. Eller så kan du betala det så behöver du inte oroa dig att, åh oh, nu tar de det här från mig utan, nej. Du förlorar lite av spelet men hej. De I och ja det den skulle jag kunna tänka, alltså, det, det känns, som en gans, känns som rätt sätt att göra det på på den vänster Ja, ska man väl göra något, det är ju bättre det än att de håller på att slänga in massa betaltjänster för det måste Utan här är det ändå valfritt och det är ändå ah, exakt. helt okej okay hur de gör det Det påverkar inte någon annan att du får tillbaka precis, det på så vis Precis, idag. och det är det jag tycker är viktigt när det gäller mikrotransaktioner ändå att det, det ska inte påverka någon annan och det ska inte påverka spelet <laughs> Nej, på precis. det sättet. Alltså inte det här att om en betalar du hundra spänn så kan du få det här superepiska svärdet. Ja, precis. Eller, Alltså det ska inte vara på det viset. Nej, så one hit kill grejer bara, Ja, du kan bli för att bli bäst i världen, ja tack. Ja, eller typ det här, det här alltså den här är lite bättre jag tycker inte det. Jag tycker inte det är rätt om man måste betala för att bli bra i spelet. Nej, absolut inte. D däremot, det här lät ju faktiskt som en smart grej. Alltså så här, visst vill du köpa en... Alltså du, du skulle ju kunna göra det i spelet för ingame-pengar också. Alltså så här, köp en försäkring. Ja, precis. Skitsmart. Ja. Det, det, ja där får de nog faktiskt en halvtumme upp utan att ha sett det, eller... Det. Ja, det är ju för bra för sådana här spelare som inte sitter online hela tiden och Blir man rånad och kommer tillbaka och sen sitter på ingenting Nej, Då kanske det mm. inte så roligt att hoppa in i spelet igen Men då kan man i alla fall, är det så att man bara Men jag har inte tid just nu men jag vill komma tillbaka Släng in en liten slant så vet du att du har, du har allting kvar när du kommer tillbaka sen liksom. ja, ja, men precis precis Nästa nyhet som är rikande färsk som kommer idag när vi spelar in det här Är att Ubisoft har bekräftat ett nytt spel i Far Cry-serien den mm. heter Far Cry Primal och utspelas under stenåldern. Uh, okay. Det är alltså satt i 10 000 BC, som Before Christ. Mm -hmm. Far Cry Primal ska släppas till PS4 och Xbox One den 23 februari nästa år, så den är väldigt nära. Mm -hmm. Och det kommer komma till Windows någon gång under mars. Mm. Och det jag såg i trailen är att man är en person i en stam. Uh, i träningen får man följa några jägare. Man går liksom tillsammans och man ska jaga mammut. Och de vapen cool. du har det är spjut och pilbåge. Coolt. Eh, sen ser man att hur de dödar mammuten. Det är ju så här first person som folk har alltid varit. Mm -hmm. Då kommer det plötsligt en sabelshandad tiger och hoppar upp. Och då måste du slåss mot den. Men det finns också fiendestammar. Och alla har liksom det här basic weapon. Du har pilbåge, någon stenkniv, någon eh, liksom spjut och sånt där. Och det såg mm. riktigt snyggt ut, för Far Cry är äckligt snyggt och det så det här såg vackert ut. Men nej, det kan vänta, vara lite sant. är det jag som blandar <coughs> ihop det här nu? V vad heter det här andra dinosauriespelet? Uh, det heter ju så mycket som... Arn? Uh, nej. Ark. Ark? Är inte det typ uh, samma sak? Ark Survivor Evolved. Jo precis, fast uh, Fallout är ju ett spel. Far Cry menar du? Far Cry. Var ja. Ja, Far Cry ah, precis. ja, du tänkte, ah, okej, okay, och Ark är online. Eller? Ja, precis. Då spelar man ju ja. massor av andra spelare. Här spelar du bara själv och gör uppdrag liksom ut ja, och leker då, i en Ar öppen värld. Ja, då är jag med. Jag tänkte annars, det lät ju som en eller så, Eller alltså så här, ja, precis. wow, cool idé. Den ska vi också ha. Ja. Fast Ark har ju, vad heter det, dinosaurier också. Det har ju inte ja. det här. Förhoppningsvis, man, <laughs> man fick inte se det i alla fall. Ja, nej, men det låter ju som en cool grej. Mm. Sista nyheten jag har är... Darksiders 2 kommer komma till Playstation 4 och Xbox One eh, Oktober, den 27 oktober Och det är mm. ju ganska snart då Och den kommer heta Darksiders 2 Definit Edition Okej okay. eh, Definitive. Eh, ja, death, death. Eh, death. De Man spelar ju döden <laughs> Det är så dåligt. <laughs> ja. Men det var oh, de nyheterna okay. jag hade i alla fall Ja, oh, härligt Men vi hoppar väl in i huvudämnet då Ja, det jag. Som är dokumentärer mm. Vi har några dokumentärer här Som vi tänkte gå igenom med i alla fall Det blev lite nu när Dan inte kunde Vi skulle tänka ha en gäst med oss också Och prata lite Men vi tar gäster i framtiden istället Och så kör vi på nu ja. med, med dem vi har Jag tycker vi kan vara glada över att det faktiskt fanns någon Som ville vara gäst ja, överhuvudtaget Jättekul så Jag tycker jag ser det ändå som en win Även fast han inte är med så ser jag det som en win <laughs> Att någon vill komma hit och prata. Ja, jag menar det. Nej, Exakt. Men det är jättekul. Men förhoppningsvis i framtiden. Ja, som sagt, vi är extremt glada när folk vill komma och snacka med oss. För vi vill ju vara lite som en community. Vi, vi vill nå ut till er och vi, hoppas att, och vi vill ju höra från er också. Ja, det är därför precis, vi ställer precis. frågor hela tiden på Facebook-grejer. Och, och Ni som inte har gått in och skrivit, jag gärna. Det för, även om du tänker att det jag har säga inte är viktigt för oss, så är det. det. Vi vill höra ja, vad precis. alla tycker. Det spelar ingen roll. Vill du bara gå in och skriva jag spelar det här ja, så precis. gör det så om det är någon som gör det så lovar jag att ge... svara en kommentar. Men jag, vet, jag kommer inte säga att den är bra men jag lovar att svara på det. <laughs> ja, så, det är bra. Eh, Bara gå in och skriv precis vad du vill. Mm. Ni, har, ni hittar ju oss på Facebook på, under Nerdgate eller under A Bit of Nerdiness. Eller gå in på bloggen nerdgate.blog.se Precis. Eh jag tänkte ta upp första dokumentären här i alla fall. Mm. Och det är Darkon. Du har inte sett den va? Nej. Darkon är en prisbelönad dokumentärfilm om live-rollspelet Darkon. Det okay. handlar om liveare, Aha. Det är de som går ut i skogen och lever ut sina fantasier eller ja, lajv finns ju det är ett väldigt stort begrepp man kan livea inom 70-talet, man kan mordmustere om allt. Men oftast när man tänker på liveare så tänker man Dungeons and Dragons och liknande fast ute i skogen med gummisvärd och grejer. Ja, precis. Men inte för att spä på den... Vad Myten. Heter myt, äh, myt, eller, Nej, vad ja Myten, eller vad heter det? Fördomen. Precis, så, fördom. Live är väl egentligen bara en grupp människor som går ihop och... De spelar ett spel alltså, fast ja. de själva är karaktärerna. Ja, precis. De, de, de blir en karaktär och liksom, ja, spelar spelar ett spel. Ja precis. Det finns ju liksom som den här uh, ja vad heter det? den här mordmysteriumet där uh, Här här scenar och allting vad de heter. Ja, ah, Colonel Mustard uh, in the bedroom with the candlestick. Precis. Och det är liksom man kan utspela det. Det finns många parter och sånt där man spelar det själva i lägenheten och så måste ja. man gå och prata med varandra och det är ju live. Mm. Men just Darkon då, som jag pratar om, det är den klassiska drakar och demoner <laughs> ute i skogen. Okay, och det här ja. är de som är hardcore. Okej, okay, det är de som har så här med sig salt som är magiskt pulver och de mm. har allt möjligt konstigt. Är man en mörkare alv så pratar du bara alviska till andra alver. Åh till... oh, shit! Det är de som är hardcore. <laughs> eh, man får följa några huvudpersoner från klubben Darkon Wargaming Club i Baltimore. Okay. dokumentären, dokumentären handlar om ett gäng liveare som slåss om ledarskapet över Darkon. den är väldigt snyggt filmat för det är ju liksom, två grupper som slåss mot varandra och så är det lite mörker allvar får man också se. Men de är så här de håller sig för sig själva. Det är liksom de har ett stort fält så här skog och grejer där de spelar. Och där mm. finns det ju grotter och sånt Så de har, man börjar hela Darkon börjar typ att De står inne i en grotta Och i är alver och ska de göra ett offer Så de ska hugga en människa eller en annan alv Eller människa eller vad det är för att offra till sina gudar okay. Och så står den en typ Överpräst där och pratar Flytande alviska Och alla står där och bara När han börjar skrika liksom på alviska Alla hakar ha, ha på liksom på alviska Och de står och pratar med varandra Och det är riktigt coolt och sen får man då träffa de här ledarna Över de här två grupperna Och då står de där att oh, Vi ska sätta dig för rätta för att du är emot oss Och bla bla bla du, får, du har liksom två val att göra Antagligen så tar vi det till rätten Och en dom får utsätta vad vi gör med dig Eller så mm. gör vi det andra Och det blir krig Vad väljer de? <laughs> De väljer krig. Ja, det är klart de väljer krig. Man väljer alltid krig så, så när, man, när man står inför det valet. Precis, och sen hoppar hela dokumentären, jag tror det är nio månader tidigare. Och då får man följa allt som händer fram till det här. Både i Darkon och utanför hur de är i verkliga livet. Ja, och då ja. får man ju träffa de här som är liksom, i verkliga livet är de här rånördarna. Du vet, Finne jag har aldrig pratat med en tjej hela sitt liv, liksom sådana där stereotyperna. Mm, mm. Ja, ja, precis. Och sen kommer de in i Darkon, då har de fru, de slåss som hjältar, alla känner till dem och det är riktigt coolt liksom att få se det här att hur människor ändrar sig när de går in i ett sånt här rollspel. Ja, men det ja, sånt där är riktigt häftigt faktiskt. Och eh, Darkon i alla fall, den har vunnit eh, ett pris. Den vann bästa dokumentär Audience Award eh, på South by Southwest filmfestival i Austin, Texas 2006. Aha. Uh, och jag tycker absolut man ska den här kom ut 2006 och jag tycker absolut man ska kolla på den för den är riktigt intressant i alla fall om du vill se hur Ja, det finns ju så här live man har sett på Youtube där man sitter och skäms över hur dåligt det är. <laughs> Men Dark det är, det är de här som är lite mer hardcore. Bland annat har de byggt upp det är som de har ett så är de på ett fort. Då de, visste det är bara en vägg, men de har så att de kan gå upp liksom och stå uppe på fortet så att de kollar ner på fienderna. Står de där med pilbåg och sånt och så är det så här ja som är gummi ute på pilarna som träffar och då dör man och det är riktigt coolt hur de håller på. Och de är Läffligt. ja och det är väldigt hardcore. De har typ eh, satt upp ett bord och så har de satt ut Warhammer gubbar utav. Ja, och de kommer härifrån. Vi kommer här och så har de lagt upp skogen så de tränar taktik på kvällarna. De hyr så här center för att stå och träna och säga kampat med varandra så att de blir bättre ute i verkliga livet i strid. Och det är väldigt hardcore. <laughs> Coolt. Men som sagt, jag tycker jag absolut att man ska kolla upp. Darkon 2006. Kom den ut <laughs> Darkon heter den. Du då, du hade en dokumentär du hade sett. Ja, eh, åh, då du minns jag inte bara ihop sättningen av namnena, bara för det, eller namnet på. Video den. Game The Movie. Ja, precis. Precis. Och den var, den var ju faktiskt riktigt jäkla bra. Jag fick ju faktiskt tips av dig, Neko, att uh, kika på den. Och jäkla var bra den var, tyckte jag i alla fall. Det var bra upplägg, snyggt, alltså genomgång av liksom hela ända från början. Vilka som startade, liksom allt det här med game, alltså gaming och uh, spel och alltihopa. Och så liksom verkligen år för år, eller åtminstone för. Det var lite mer. Det var lite kategoribaserat på den vänster Först var det liksom så här, vad var först? Ja, precis uh... Och vi, vilka liksom årtal har vi att gå efter Och så gick man igenom den biten Sen gick man vidare till Vilka konsoler kom därefter Och så fick man se alla de konsolerna liksom vilka år de kom Prata lite om dem, vilka som har gjort dem Och så vidare och så vidare Och så gick man över till spe eller Vissa specifika spel Och så liksom samma visa genom tiden. liksom Ja precis, det, för Video Games The Movie Det är, då en, det är en dokumentär från 2014 mm. Och den är mm. producerad Av skådespelaren Zach Braff mm. Huvudrollen i Scrubs För de som vet vem han är Ah, vad det, ja, som... det är han som Ja precis, han är med någon okay. lite Men det är han som, vad heter det Zach Braff som, han har producerat det han som har tagit fram den här dokumentären Okej, okay. cool, sen är det, ju... det, det framgår Inte av själva dokumentären I sig direkt Nej det läste jag mig till för sen är det ju han som och vad heter han Han spelar Sam, uh, Why, uh, Sam i Sagan om ringen. Mm. mm. Uh, kommer jag inte ihåg vad han heter. Jag kan kolla upp det lite snabbt. Han är... Uh, vad heter det? Rösten. Ah, okej. Okay. Jag tycker jag pratar. Igen. Ja, ah. uh, okej. Okay. Och sen är det ju liksom... Och sen är det ju säkert Braff som har skapat... Han är ju också lite med och pratar om det här. Sean Astin heter han. Ah. Eller heter han? Och det är ganska, och det är många så här kända ansikten och grejer med. Bland annat liksom, oh, Cliff Blesenski, Will Wheaton, Donald Faison, Peter Molyneux, Reggie ja. Fils är med och många fler. Ja, precis, precis. Och det är precis som du säger, det börjar lite från tv, hur tv-spelen började. Mm, sen mm, hur de utvecklats med tiden. Men sen är det också synen på spe, tv-spel, hur det har utvecklats. Ja, precis. Och Ja men verkligen, och hur, blir, hur det blir emottaget när det kommer liksom och hela den biten och hur, det har gått både, och hur det har gått både upp och ner för spelbranschen och spel i allmänhet och ja, jag tyckte det var jävligt snyggt gjort ändå. Mm, och de är ju, alla som är med i den, de, de vet vad de pratar om. Så det är ja, väldigt precis. intressant och väldigt så här noggrant att så här, så här, så här är det. Och så de ställer väl frågan också vilket var det första TV-spelet och allt ja. det vi sa så olika svar och sen bara ja man säger att det är de här men egentligen var det här. Ja, precis, och man bara, precis. Ah, Ja ja, men det är ju smart för det var väl något och universitet som hade MIT. gjort första, ja precis, så det är så här. Ja, okay. Riktigt riktigt coolt. Vad vad var det för spel nu? Det var ju egentligen för först kom den här skärmen eller den egentligen eh vad ska man kalla det för? Ja, men första dataskärmen, man, kan man väl kalla det för eller första riktiga skärmen ordentligt. Ja precis som visade och, rörande figurer och allting. Ja, ja precis och då ville väl då fick ju MIT för sig där de killarna där att de skulle försöka visa vad den gick för. Ja. Så då gjorde de ju det här det här första, det man det många i alla fall anser vara ett av de första spelen Ja, så det var bara, du var väl egentligen bara en, ett litet fartyg eller ett litet skepp som åkte runt och sköt en massa asteroider och grejer. Ja, du, du var typ ett streck som sköt massa andra streck. Ah, ja. det, är så här. Men, <laughs> det var en, jävligt coolt att få se, tyckte jag. Ja, absolut. Och det är väl där de berättar också om att det var ju liksom bara ett testobjekt för att de, mm. alltså, de som studenterna skulle få testa. Ja, men det blir så poppigt, så de började ju starta egna turneringar och sånt. Och det var ju så de kom på att ja, men, kanske man kan utveckla vidare liksom. Och då kommer man ju till det här arcade stadiet och allting. Precis, precis. Och sen sa det ju bara Kaboom egentligen. Mm. I, alltså i spelbranschen så. Och det, det vi tycker de visade jäkligt bra. Hur, hur fort det gick ändå. Ja, absolut. Det... Från, från egentligen ingenting eller från en idé på ett universitet liksom till att vara hur många miljarder som helst om året mm. så att det, det var riktigt häftigt och, tyck, och det jag, en sak till det jag tyckte var riktigt coolt var ju faktiskt att få se de här riktigt gamla spelen inte jättemycket in action men ändå tillräckligt för att liksom få en liten blick utav det mm. liksom typ nu har, kan jag ha spelat det någon gång när jag var liten på någonting men typ så här. Pong och alla de här grejerna och hur de berättar liksom vad som hände. Var väl En av vad heter det då? Co. Ja, uh, en av de som skrev och gjorde Pong. Ja, uh, co-creators. Ja, uh, co-creators så heter det, tack. <laughs> uh, Satt att och pratade om just det här att det var ju en bugg i det hela redan från början när de släppte det och eller släppte ut det någorlunda. Att det kom ut på marknaden. Att den här vita vad ska man kalla det för, pingisracket gick inte hela vägen upp på skärmen utan det fanns en lucka liksom längst uppe och jag vet inte om det var längst ner också men det var, det fanns en lucka som man, in, man inte kunde skydda liksom Nej, precis. och först så tänkte de så här: fan vi har felat totalt vi måste, vi måste ta tillbaka allting, börja om från början fixa, men så tog det en liten stund och så bara, fast varför då? Mm. vi låter det vara så det blir, mer, det blir mer utmaning då. då. Då kan inte två spelare fortsätta spela i all evighet. Nej, precis. Utan skjuter man rätt så kommer man att göra mål. Ja, och sen kommer man på liksom det här med fortsättning. Ja, men hur ska vi utveckla det här? Ja, men, mm. vi, vi håller samma spel men vi säljer typ skärmar som man sätter uppe på sin tv ja, så att det blir assållbar. liksom ja, du har en fotbollsarena du har en ja. hockeyarena och det är bara papper typ om man sätter, trycker på tv-skärmen och sen har du liksom en bak, ny bakgrund Ja och så hade du en liten ljusare prick på skärmen som fortfarande var det här racketet som gick Ja precis som fortfarande gick i stort sett bara upp och ner va? Ja det var exakt likadant det var bara att du hade en annan en liksom, det såg ut som att det var en annan bakgrund Ja men precis. annars var det exakt samma Ja det var det var superhäftigt och sen när de visar upp alla de här Atari maskinerna alla, liksom, ja, men alla de här första riktiga konsolerna mm. liksom. Och skithäftigt det är ju saker som jag har inte, jag, jag har aldrig sett någon av dem där kan jag säga. Nej, men, och, men det är ju så bra också att de håller på med allt med det gamla men det mm. går ju hela vägen till PS4 och Xbox One. jag gjorde ja, ja, ut då... förra året. Så de, ja, precis, tog de Allt, så det är mm. sjukt intressant att man får följa hela vägen och jag tycker sånt här är jätteviktigt och jätteintressant, som, eftersom man är gamer, och se var allting kommer ifrån. Ja men precis, det tyckte jag var jag tyckte det var faktiskt riktigt häftigt att just få se liksom verkligen tillbaka från början och se liksom hur vart kom allting ifrån, hur kom det till och så hur, hur utvecklades det, hur, hur fick man bollen i rullning liksom och sen Ja, sen eskalerar det ju bara Något fruktansvärt Ja, precis, och det är så intressant att höra typ Cliff Blesensky som gjorde skapade Gears of War mm. Var han kommer ifrån Liksom sin bakgrund ja, ja, liksom, ah, Jag spelar det här och då kommer jag på den här idén Eller Reggie Fils Aime, eh, han som är president över Nintendo i Amerika mm. Mm -hmm. bara, Ja, men liksom, han, han har alltid varit liksom, Han ser ju ganska sig ut och sitter och pratar om Nintendo Åh, oh, det här är så bla bla bla barnspel lite, Försöker få det intressant liksom nu ja. tycker jag några. Nintendo fans ändå på fötterna men Men där sitter han och bara. Ja, men det här spelet, jag spelade. Och jag slaktade dem bara. Okej. Okay. Man får se en annan sida. Ja, och så är det typ. Ja, Peter Molinjö som sitter där. Ja, det här med nyskapande Och det fick jag härifrån. Och sen är han ju som man är. Men det är skönt ja, ja, men precis. Nej, men jag tycker absolut. Ska man, ska man titta på bara en dokumentär om det här så tycker jag man ska titta på den även fast jag inte har sett så många andra utav dem men jag tycker den här var riktigt bra. Jag, kan faktiskt, jag har ju sett en bra många och jag kan mm. hålla med. Den är så sjukt väl och de går så bra in på alla olika ämnen med ja, men allt precis. inom tv-spel och sånt att den är jättebra och jätteviktig att se och den finns ju på ja. Netflix också. Det är, det som Exakt. är så bra underbart. Det är bara att söka på videogames tror jag eller mm. videogame till och med. Ja, precis. Söker i videogames så video games, kommer den upp och den heter ju Videogames The Movie. Så ja, det... precis. Det kommer att komma upp två alternativ tror jag. Det andra är O oh, vad var det andra för något då? Är det andra Atari ah. eller? Nej, det är inte den. Det var därför jag var så förvånad för det ska vara Ja, Indie games, är det den. Det kan vara, alltså det kommer upp två Så det är bara att trycka in på den lilla bilden man får Så kolla att det verkligen står Videogames The Movie bara. Den är från så... 2014 så det, det borde ja. inte vara så svårt att hitta Den var ju väldigt bred och bra också Just som du sa det, det, det var inte liksom så här Snöa in på en konsol Eller snöa in på ett spel Eller snöa in på en tillverkare Eller någonting sånt Utom den tog ju verkligen från vad de anser är år noll i stort sett i tv-spel mm. och så fram till idag. Ja, och precis. Allt däremellan i stort sett. Så är de inne och petar på någonting i alla fall. Ja. Jag kan, inte, jag kan inte komma på någon konsol eller någonting sånt där direkt så där nu i alla fall. Jag kollade ju på dem för några dagar sedan, men jag kan inte komma på nu att det var någon konsol som jag såg eller någonting sånt där som jag inte fick någon information om. Nej, vissa hoppar de ganska snabbt över De säger bara, om oh, det här är den konsolen kom ut här Och det här mm. var de viktiga spelen ja, ja men precis, men de nämner den fortfarande Ja precis, och man får ju se dem ganska sköna till sig led liksom. mm. Tänk Star Wars-texten Fast med konsoler ja. och nej, årtal och spel och sånt Och det tyckte jag också var lite häftigt Just det här att se vilket år mm. allting kom ut För jag har varit lite, lite ställd liksom, När vissa av konsolerna kom ut mm -hmm det var inte alls med på att det var så tidigt i vissa fall och så sent i andra fall och ja sådana saker. Nej precis det är ju som men som man tänker liksom ah, PS3 när de där när kom de ut typ 2006 mm, ja, det är nästan tio som år var. liksom man bara oh shit är det så länge som jag har suttit med de här konsolerna liksom. Ja, ja precis. Och precis. så man hela vägen tillbaka till åtta bit som sånt och, så, och oh, mm. <laughs> Nej men helt klart skit bra. Skitbra dokumentär. Mm, verkligen. Och det, som sagt, den rekommenderar jag. Mm. Nästa som jag tänkte ta upp är Chasing Ghost John the Arcade från 2007. Mm. Det är en, eller en dokumentärfilm där man får följa några av Twin Galaxies 1982 videogame World Champions. Om hur deras liv var då och hur deras liv är nu. Dokumentären handlar om spelarna, spelen Groupies och Twin Galaxy. Det här är då alltså några unga grabbar som var världsmäster i något arkadspel typ Pac-Man, Donkey Kong, Frogger och allt sånt där. För de träffades allihopa i, utanför Twin Galaxy där de tog ett stort foto. Liksom, de, de satte ut några arcades och så tog de foto tillsammans. Och sen då, 2007 så träffas de igen Alla gubbar Och då, mm, har man, mm. då kör de ett dokumentär här där de trä, Man får träffa alla, hur de hade det då Liksom vad de fick uppleva De fick ju åka till, träffa tv De fick träffa liksom, de fick ligga runt med groupies På den tiden för det var liksom, Alla liksom var inne i arcades och sånt och Sen hur de har blivit nu Det är allt som bland annat Stevie Sanders mm. Han eh, ljög om att han var Världsmästare i Donkey Kong mm. Han ångrade sig så mycket så han eh, tog till en kristna tron och är nu pastor. Ja, sådana och såna där grejer. Och ja, och så Walter Day som är Twin Galaxy, han berättar lite om Twin Galaxy och hur det de har liksom eh, Twin Galaxy för de som inte vet det, är de som de håller fortfarande i värdeskort och sånt inom TV-spel. Man kan skicka in bidrag och sånt. Men de hade en arcade där man kunde åka och eh, testa sig på alla olika spel och sånt. Men eh, arcade eh, liksom, stället finns inte längre utan nu är det bara en databas. Men det är då Walter Day som uppfanns liksom hela Twin Galaxy och har hållit eh, ställning där. Aha, häftigt! Ja, Men vi får också se en person som alla borde känna igen om man eh, är inne i retrosvängen och Arkade, det är Billy Mitchell. Mm. Han har varit världshållare i Donkey Kong Men speciellt, han var den första som klarade Ett fläckfritt spel Av Pac-Man Han är ju väldigt speciell eh, Lite av en douchebag Om du frågar mig allt som Jag har sett. <laughs> Jag kommer ta upp snart En dokumentär där han, Som har fått mycket skit för att de portr eh, Just porträtterar Bill Mitchell som ett svin men av alla andra dokumentärer jag också sett så är han svin <laughs> Så det är liksom Men <laughs> man ska i alla fall, jag tycker det är skitbra liksom... Det här är en som Verkligen går in på just arcade-scenen mm, Hur det var att mm. Ha varit proffs, liksom världsmästare Och hur man kan, hur liksom livet kan, Man kan vara så stor då Och liksom jätteliten nu Men ändå man har det här, jag har varit världsmästare Och just när det gäller arcade så är det Riktigt coolt ja. Det är typ en snubbe som ja Han bor typ i en trailer med massor med liksom spindlar. Det typ, mm -hmm. han sover på golvet framför en 17 tums tv och har spindlar runt om he, liksom i små burar överallt. Han säger det luktar skit här inne. Jag liksom lever på typ a-kassa. Men hej, jag har en dosa så jag kan spela spelet. Jag var världsmästare i en gång i tiden liksom på Atari 2600 eller någonting. Man bara okej. Okay. Oh, oh. Ja, och så finns det ju som Billy Mitchell som äger ett eget Vad är det, typ hot sauce-företag och grejer Men eh, Jag tänkte ta upp den här lite snabbt bara Det är en bra dokumentär, men för att komma in på den här King of Kong, A Fistful of Quarters Som handlar då om eh, Donkey Kong, arcade Och speciellt ja. eh, handlar det om Stevie Weeby Som försöker slå rekordet i arcade Donkey Kong Mm. Men han stöter då på problem av den regerande mästaren Billy Mitchell. Ah. Och Twin Galaxies ägare Walter Day. Det är därför jag ville nämna dem lite för. Okej. Okay. Det ja. här är jätteintressant. Men det är som sagt: De har fått mycket skit för att den porträtterar Billy Mitchell som ett svin. Och han är verkligen svin i den här filmen. Yeah. Men den är väldigt intressant. det är liksom, eh, Steve Wiebe, han slår i kodet. Ja. Ah. Men eh, då får han att nej, det är inte giltigt. För han har fått ett eh, sån här spel, eh, grafikkort ja. från en av Billy Mitchells gamla typ ärkefiender inom arkadvärlden som har fuskat ja. en gång i tiden, och de säger det. När han har gett i den, så det här måste ha fusk. De kan inte bevisa det, men det måste ha fusk. Så han ge, mm, hans rekord mm. gills inte. Och då liksom, det är det hela den här dokumentären handlar om hur, han, hur ska han få rekordet. Och eh, lite spoiler, han tar rekordet. Mm. Vem tar rekordet tillbaka på ett väldigt shady sätt? Jo, Billy Mitchell och där här fram och tillbaka. Och Billy Mitchell, han typ, ja, kommer in till arcaden liksom. Han visar aldrig typ upp sig. Han kommer till en restaurang där Stevie Weebe är. Man ser honom, kommer upp, kollar in och bara, oh shit, Stevie Weebe där bland alla hans vänner. Nej, han åker, eller han hoppar in i sin bil, åker bort, ringer på baksidan till den här... Eh, Stevie Sanders, han är som blev pastor och bara, ja, ja. vem bjöd in någon om? Nej men han kom liksom självmånt. Ja, okej. Och så bara, nej jag åker. Och så drog han. Och då ses ju Weeby honom och liksom ja det där var ju Billy Mitchell liksom. <laughs> och det är väldigt mycket så här, intriger och sånt men det är väldigt komiskt oh. och väldigt intressant just. Men vad då? Du fattar inte. Hur, hur tog han tillbaka rekordet då? Uh, det är liksom, de har regler att du måste, ska du skicka in liksom, du ska helst de har en stor turnering-typ eller så här, mm, där man kan mm. komma och testa och slå rekord. Mm. Och Stevie Weeby tar rekordet där igen. Ah. Då skickar Billy Mitchell in en video. Och ah. videon måste vara fläckfritt för att det ska, de ska gälla. Ah. Den här regeln gäller visst inte för Billy Mitchell. Nej, så han skickar in en video. Och helt plötsligt så blir det fläckigt i hela VOS-filmen bara och helt plötsligt har Billy Mitchells rekord stigit i höjder. Och okay. han slår rekordet. Och det säger de bara, ja, det är egentligen det här är inte okej. Okay. Vi kan ju inte ta emot sån här egentligen men alltså Billy Mitchell du har ju sånt kraftigt namn så säger du att det är laget han bara. Ja men det är en kopia så det är nog därför. Ja men vi måste ju bara ha vi måste ju originalet säger liksom ja. Walter ja. Day. Och Billy Mitch bara, nej men alltså Den har jag här hemma, jag tänker inte ge bort den till någon liksom. Det här är... Och Walter Day bara Ja men, ah, visst. ja visst ha, Du har rekordet, gratis, wow. Skriver in då och det är det som gäller What? Och liksom, man bara, eh, va? Men sen liksom, sen i slutet blir liksom De fightar fram och tillbaka Och det blir intriger Och det som är bra är att Walter Day har ju sen gått ut Och bett om ursäkt för hur han betedde sig ah, Men ah. just att de har filmat allting Jag kan säga så här att Ingen av de här grabbarna har rekordet i King of Kong längre. Nah, det rekordet has, liksom det har slagit men just under det här när de 2007, eller strax innan 2007 när det här spelades in då stod det mellan de här två grabbarna. Jag tror ah, okay. ah. Den som är bäst just nu av de här jag tror det är Stevie Weeby. Och han ligger typ på femte plats eller något sånt. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Ja, ah, då är det inte mycket till fight längre om man säger så. Nej, så just nu är det ingenting. Men riktigt jag tycker det här Videogames The Movie är den bästa dokumentären för fakta. Mm. King och Kong är den bästa för intriger. <laughs> den lät lite spännande mm. nästan. borde du nästan kolla. Ja, upp. Du ska låna den om mig. Jag har den på DVD så den ska du absolut låna. Ja, men då ska jag kika på den. Uh, det var faktiskt de dokumentärer jag tänkte att vi tar upp idag. Jag tänkte inte ta mm. upp så jättemånga. Det finns många fler och vi kommer. Det är så många av de här ämnena vi kör, vi kommer kunna ta om dem om och om igen fast med nya grejer och så vi, jag tycker vi sparar oss där och så... Ja men precis, och så gör vi väl så här då på en gång. Vi pluggar väl lite för det vi säger så här att är det några dokumentärer som ni lyssnarna har sett eller hört talas om eller vet om eller, inte fan vet jag, skrivit själva? Eh, skicka in det till oss och säg det så kan vi kika på dem så kan vi ta ett nytt avsnitt med, om det här och kolla på då och ta upp dem då istället. Ja, vi, vi kan ju inte ha koll på allting, tyvärr. Även om vi ville det så skulle vi ju jättegärna ha bara en enda enorm lista och bara sitta och spela in en vecka i sträck eller så kan vi prata om precis alla dokumentärer som finns. Men vi får väl ta dem lite på om på om man säger så. Ja, precis. Och det är samma sak. Nästa vecka så ska vi köra är huvudämnet onödigt vetande och bortglömt nörderi. Mm, mm. Och det vill vi, vi vill ju självklart som vanligt höra vad ni tycker och först då, onödigt vetande. Har ni något sådär extremt onödigt vetande som ni vet extra mycket om? Det finns ju de här som kan allt om Star Wars. Liksom, ja, ah, vad säger den här planet? Ja, ah, det, är det, det, och det här är baksidan. Ah, okej, lugna ner det nu. Och jag vill också veta, har det här hjälpt dig någonting i livet? Att ha den här onödiga <laughs> vetan? Liksom... <laughs> Man har mycket skit här uppe som är helt onödigt Men har det någonsin hjälpt er I verkliga livet? Det, roliga, det roligaste onödigt vetande Som jag vet om Det är ju faktiskt den som var med i fem frågor här för länge sedan Ja precis Det är den av Indiana Jones Ja alltså de människorna var... att, han är, att han är så störd dålig magen Så han går upp, till eller går upp och säger hur du jag, jag, jag, jag kan inte hoppa runt och studsa runt Det funkar Det kan jag inte bara skjuta snubben ja. och, Ja, men visst, gör det. Okej. Okay. Och det är ju sånt som, har man in, vet man inte om det om man ser filmen, då tänker man inte jättemycket på det. Nej. Man tänker så här, okej, okay, det var en liten cool, cool bit i filmen. Liksom, men det blir så mycket bättre om man vet om det här ja, innan man ser det. Liksom, eller om man ser det igen efter att man har fått höra det. Så att, och det är, väl så, det är väl sån fakta vi vill ha egentligen. Ja, alltså precis. sånt som är riktigt, riktigt nördigt, men samtidigt alltså bara ger det lilla extra. Ja, precis. är det Någonting lite som ger extra krydda på tillvaron. Mm, men också, mm. om ni skulle liksom tänka er, vad, om ni skulle vilja ha något onödigt vetande ni visste allting om vad det skulle vara, skulle ni vilja kunna allting om Sagan om ringen? Varf, och varför skulle ni då vilja kunna allt det där? Och där? Jag har lite, jag vet i alla fall vad jag ska ta upp, men vi tar det nästa vecka. Mm. Och det andra är då bortglömt nörderi. Och det är då mm. vi vill höra sådana saker som ni älskade en gång i tiden. Som ni, ett spel ni spelade hela tiden. Men som ni helt har glömt namnet på. Och ni vill, en film eller något som ni kommer ihåg, oh, men jag kan säga liksom, det handlade om det här. Eh, en film som handlade om en mördare den gjorde det här och det här och det här. Men jag kan inte komma på vad namnet heter på filmen. Och då vill vi ha med hjälp av alla lyssnare och sånt Och vi kanske också kan lista ut vad det är för något Så ja, skicka absolut. gärna in sådana grejer Spel eller bok Eller serietidning, film eller vad som helst Så ni kommer liksom Ja men jag kommer ihåg det här Men jag vet inte vad det heter Och jag skulle gärna vilja kolla upp det igen Sånt tänkte vi ta upp Ja det låter väl alldeles utmärkt mm. Och som sagt gå in på facebook.com nerdgate Eller facebook.com Slash a bit of Skriv där Skicka till oss på svennerdgate eller gå in på bloggen nerdgate.blog.se Det är väl lättast att nå oss där eller på Twitter abitonördenes mm. Och skriv in vad ni tycker Vi kommer självklart lägga upp det här också som vi alltid gör några dagar innan och då samma dag att nu kör vi och frågar igen Det var dåligt med svar den här veckan Förhoppningsvis kanske det blir bättre till nästa vecka Ja, precis men då hoppar vi in på det sista då Som är fem ja, frågor Äntligen, nu är han borta den jäveln Så nu är satan Ja, Danne ledde ju som sagt med 22 Och fan 14 Och förra gången du var själv så fick du ju alla rätt Jag menar Så vi får se om det går lika bra den här gången Ja, ja, vi får se Jag, jag håller tummarna fört Men jag lovar ingenting Kanske kan knappa in lite i alla fall Ja, eller hur, något poäng vore ju skönt <laughs> Åtminstone Okej, okay, första frågan Ja. Till vilken spelkonsol kom den första trådlösa dosan? A. Oj. Atari 2600 B. Nintendo 64 C. Sega Dreamcast eller D. Playstation 2 Åh oh, jävla vilken bra fråga här Satan Ja men inte, alltså, utan att egentligen veta. Så, jag, jag stryker ju mm. jag att ha oh, den lätt. Sen så du Dreamcast och 64an va? B, Nintendo 64. C, Sega Dreamcast. Och D, Playstation 2. 64 kommer jag ihåg det hela facket som var under. Men det var ju för minnen och såna saker och spara skit på. Så... Jag vill anta att jag inte har sett någon trådlös till 64an och sen PlayStation 2 hade de verkligen trådlöst. Var inte det först trean som kom? Jag säger, nå, fan, det låter ju inte alls logiskt." Men jag säger Dreamcasten. CC Dreamcast. Mm, mm, mm, Kom igen, kom igen, kom igen. Och det var tyvärr fel. Ah, men vad fan. Vilken var det som hade då? Rätt svar var den som du tog bort först, Atari 2600. Va? Hade den trådlös? 1983 oh, cool. släpptes det cool. en dosa som använde radiovågor för att skicka signaler. Nej, vad häftigt. Ja, mm. ah, just det. Man hade ju kunnat tänka så också. Precis. Mer primitivt, enklare <laughs> att göra trådlöst. Uh, PlayStation 2 så hade också trådlös, men det var ju bra bycke senare. Det fanns, att kunde köpa till en. Men det var, det var special det var. Ja precis, det var, grunden hade ju tråd, liksom ja. tråd Men sen kunde man köpa till för att få extra Tråd Sladd ja. okay. oh, yes. Fråga Fan. nummer två ja. I Ace Ventura, den galopperande detektiven ah, Så får äm, vi se äm. Ace Dansa sig genom en folksamling Under en spelning Frågan är, oh, vilka är det som står på scenen? Är det oh. A. Slayer B. Antrax C, Cannibal Corpse eller D, System of a Down. Vänta nu, vänta nu. Är, är vi i första nu? Det här är första filmen helt rätt. Ridande detektiven. Den är galopperande. Eller galloperande detektiven. detektiven. Uh, oh shit. Vart, vart dansar han igenom sig på scen? Är den någonstans? Han är på väg... Lite <laughs> uh, han är på väg han? ner genom en spel för att komma ner till en källare. Ja. Ja! Just det! Just det! Oh shit! Oj, uh, oj, oj, oj, oj. Det här bevisar ju bara på hur dålig på musik jag är. Jag är jätteglad att Danny inte är med. Uh, jag säger nog faktiskt uh, Cannibal Corpse. Du säger C, Cannibal Corpse? Jag kan inte höra musiken i huvudet just nu så jag kan inte säga hur tungt eller hur hårt det är men jag gissar på det. – Det är helt rätt! – Åh, just! Mm! Så jävla grym! De är ganska oh, yeah. tunga, men också så fick man se i bakgrunden så står Cannibal Corpse på deras bakflagga där. Ja, oh, det måste jag kika på. Den filmen har jag. Det mm. måste jag kika igen lite extra på, för det där, det där är onödigt vetande. <laughs> – Det är onödigt. Ja. Det är alla de fem frågor vi kör. <laughs> – Men de är asbra. Du ska ha en för det för bra. Okej, okay, nummer tre. Mm. Vilken skådespelare från Mighty Morphin Power Rangers dog 2001 i en bilolycka? A Jason Norris som spelar Skull. B eh, Ty Trang som spelar Yellow Ranger. C Jason David Frank som spelar Green Ranger. D e, David G Fielding som spelar Sordon Ah, gul är min favoritfärg så att den gula Rangern. Du ser B Tai Trang tror jag hon ah, Jag har verkligen ingen ingen aning Och det är helt rätt Oh yeah, oh, yeah. Mm, mm. Hon fick sedan ett avsnitt I Power Ranger Time Force Som heter Circuit Unsure Till minne av sig Aha okej okay, coolt Då ska vi se nummer fyra mm, mm. Vad heter Dracula's son I Castlevania universumet Amen. A. Dante B. Alucard C. Leon eller D. Belnades Vad fan Okej, okay. uh, ja Här finns det ju verkligen ingen logik att tänka Överhuvudtaget om man inte har spelat <laughs> Spelet Så jag kör på min Vanliga teknik Jag kör på det konstigaste så vad sa du? Det sista var... var... Det sista var Belnades. Ja, ah, då kör vi på uh, Belnades, är det? Absolut. Men det är fel. Ah. Rätt svar är ju B, Alucard. Ja, ah, det var ju i och för sig rätt konstigt det också. Och vad är Alucard baklänges? Uh, va? vad? Dracula. Ja, men vad fan? <laughs> de <laughs> va fan? gjorde ju inte så, det så för sig. Åh, <laughs> oh, så långt tänkte jag inte ens. Fan, asbra oh, fråga. Åh, oh, jävlar, små. <laughs> Okej, okay, sista frågan. Ja. Oh. Vem av de här skådespelarna tackar nej till rollen som Batman i Christopher Nolan Batman Begins? A. Jake Gyllenhaal. B. Heath Ledger. C. Paul Walker, eller det Colin Farrell. Ooh. Det ringer någon klocka när du säger Colin Farrell, men jag vet inte varför. Kör. Det är Colin Farrell. Ja, det är säkert jätte, jättefel. Tyvärr så är det fel. Ja, det är klart det var. Rätt svar var oh. Heath Ledger. Va? Men han tackar nej för han sa att han ville inte vara med i en sån här film. No, hey. Men två år hey. senare så sökte han upp Nolan Och bad om rollen till Jåken Åh oh, jävlar vad bra han gjorde det också mm. Satan vad bra han gjorde men, det Men som sagt han tackade nej för att vara Batman <laughs> Coolt Ja det är lite skön fakta Ja ah, jäkla, ja ah, häftigt Men du knapade ju lite i alla fall Det står ju ah, Danne är nu 22 och du har 16 Ja ah, men fan det är inte Det, det, det går att ta kapp Ja Jag det är väl bara högt. sex. Poäng till. Nej, nej, nej, nej, nej. Det inte det Det kommer att gå. Det är ju några veckor kvar. <skratt> <skratt> eller hur? Förr eller senare. Och det var då dagens avsnitt. Men som sagt, skriv in till nästa avsnitt. Och ja, vad var det vi sa? Det var onödigt vetande och bortglömd nörderi. Ja, precis. Vet in att du oss på iTunes? Gå in gärna, klicka in och er och skriv någonting roligt så att vi klättrar där och syns lite bättre. Gå gärna in på bloggen, följ med, skriv där och det ska vi komma lite mer videos och sånt. Jag kan inte lova någonting men jag hoppas. Ja, ja, precis. Men för någon, tack så jättemycket för den här gången. Tacka själv, tacka själv. Och tack alla ni som lyssnar. Så hörs vi nästa vecka igen. Tjingling. Hej då.